Du lyssnar på det första stapplande avsnittet av Livepodden. Podden som tar symboliska nybörjarsteg ut i Live-Sverige och som med svart mantel på ryggen, silvertejpsvapen i högsta hugg och Lord of the Rings-ideal ska hämna sina föräldrar som mördes av orcher och se vad Live-Sverige har att erbjuda. Vi som gör det här, vi heter Samuel och Moje. Ja, hej och välkomna till eh, livepodden. Ja och ja, vilka är vi? Eh, vi är två radiostudenter. Yep. Ja, på ja, sitter upptvingade i kalla jävla skitpiteo. <laughs> ja. eh, och med det enda gemensamma intresset, ja, alkohol och ja. Ja, men då, live då vid sidan av det. <laughs> Precis. Som en um... lite sidointresse så där med live. Uh, och ja, men, vilket sätt är bättre att ja, det finns inget bättre sätt att utnyttja skolans lokaler än att ja, men, fan göra en podcast om live kanske. Verkligen, jag tror inte det finns så himla mycket bättre grejer över lag än att göra. Nej. Nej, podcast äh, om live liksom. uh, och något jag insåg för du la ju fram den här idén lite, eller, uh, eller uh, om den var um, jag kommer inte ihåg. Ja, det, var, det var väl lite ömsesidigt sådär påfyllande ja. också ja. kanske. Uh, Precis, I mean, och I mean, det finns inga livepodcasts. Vi mm. har en så bred, I mean, dels podcaströrelse i Sverige. Det är massor med folk som bara så här, typ ja, vi är ett coolt grabbgäng med tre mikrofoner och ja. vi gör en podcast, <laughs> överallt. Nu händer ja. det liksom. Men det är inga coola grabbgäng med liveintresse som Nej. har startat en podcast tidigare. Nej, alltså, jag har varit, jag, kände, jag, jag kanske är helt utanför men alltså, jag har inte sett någonting alltså, alls. Poddmässigt, Nej, äh, det alltså, konstigt, faktiskt. konstigt ja. Mina snabba googlingar har visat Noll typ. alltså ja, inga, Men då går ja, vi från det ja, inga Enstaka avsnitt av typ Verkligheten i P3 och Nånt från Alex och Sigges podcast Som heter <laughs> ja, Live och död ja. Som jag inte har vågat lyssna på än <laughs> uh, Om det är någon ja. lyssnare som har faktiskt Lyssnat på Alex och Siggens ursträckning ja. Så kan man jättegärna säga Vad avsnittet handlar om uh, men, ja, fan, det här är tomrum vi ska fylla. Mm, absolut. Det, det behövs, och vi är här nu. Ja. Vi är redo. Ni kan ta det lugnt, för nu <laughs> finns vi här. <sighs> oh, vad fan, fan ska vi prata om i den här serienprogram, eller om man ska säga? Ja, alltså, det blir väl... Uh, det blir väl liksom vad folk är intresserade av när det kommer till live Vad, vad är det som är svårt det blir, det blir kanske inte så himla mycket Daltande med just så. Här, ja, vi, vi kan ju uppenbarligen inte liksom visa hur man Syr grejer och sånt där Nej, men, det är radio det... Ja, det blir knepigt, minst sagt <laughs> ja. um, Nej, men det är väl tanken lite grann Att det ska vara snack om live Av liveare för liveare mm. På det sättet Att det Ja, grejer Har väl känts som Meta som fan ja, ja, men meta som fan Men vad, ja, men så här, meta men grejer det, Då tänker man kanske metatekniker Ska vi visa hur man såhär Gnider axlarna mot varandra för att simulera sex Är det, ja, det där vi är det kanske är det här Eller vad tänker vi? Ja, jag vet inte Vi, vi tänker väl lite, lite allmänt vi, det, behövs en, det behövs en röst och, och vi är redo att snacka massa live och det, ja. för, för jag tänker, det finns ju alltid De här jätteintressanta diskussionerna När man kommer in, gärna efter ett glas eller två med andra live när man sitter och pratar så bara, Men hur funkar strukturer? Vad, mm. hur, hur, liksom så här, hur, hur pratar man om maktspel? Hur funkar det? Um, och, och alla de här, liksom så här svåra, lite, lite knepiga grejerna. Ja. Um, och man brukar ju aldrig komma ihåg alla smarta saker man sa. Sen. Ibland gör man ju det. Tack gode Gud. Men oftast inte kanske. Det här är en podcast om live. Det är också en podcast om våra förtvinande djur. Alkoholnormen i Sverige Är väl kanske ett avsnitt vi får ta oh. eh, eh, ja, Och jag tänker Saker som blir våldsamma Diskussioner i vi som livear Gruppen på oh, Facebook Där är det fart ja, alltså. men, så här, ja, men, ja, hög, hög status mot låg status mm. Och ja, men, den diskussionen Är intressant ja, men, som ett exempel F Är det inte Olagligt med armborst Hörrni det är olagligt med armborst Måste vi inte sluta använda armborst Det är olagligt eh, Nej, nej. Eller? fast det är ju så kul det är ju så roligt att ha en barst ja så kan det vara ibland ja, men, och, ja, men Det är väl lite på den nivån som samtala det blir ju inte en det, blir ju inte, det är ju inte så att vi nödvändigtvis livear i studion det är nej, ju inte en det tror podcast jag, det tror jag vi, vi spelar vi in så mycket på live Um, och kanske inte handlar så mycket om den faktiska handlingen att livea som veckan innan, veckan mm. efter. Ja, men, och, ja, men vad som går igenom huvudet på en under ett live-typ. Ja, precis. Allt det där offia runt livet. <laughs> eller, <laughs> ja. eller vad jag ska jag säga. Som ändå man får säga i majoriteten utav livande. Alltså, man har ju spenderat många fler timmar på allt med hantverk och rollskapande och åka dit och tillbaks och. Allt möjligt, mycket mer än vad man faktiskt är in Rent tidsmässigt Ja, ja herregud Jag, Efter krigshjärta, i som, inför krigshjärta i sommar Så, ja men så här ja, Hela arbetsveckor gick ju åt att bara sy ja. Så här, jävla knäcktbyxor uh, Nej, det var tokigt Det var mycket knäg innan det ja, ja, ja men precis Och att, ja Och det är en pres, minst lika stor del av livandet Som kanske inte heller diskuteras i Ja, men det, det här innan metadiskussionen om vad fan är det vi håller på med. Ja. Uh -huh. Ja, precis. Jag tror att det är alla som eller, ja, jag tror faktiskt alla som som har liveat känna igen sig lite där, att det att det är mycket grejer runt omkring. Mm. Och det är kul det också till, till viss del, men men det är, ja. Mm. Jag tror inte det är viktigt. Ja, men absolut. Men, men så här, nog om... Det känns som att varannat ord vi säger dels är ordet live. Vi ja, säger live på livet och sen <laughs> så livear man live-live. Men vilka, det jag tänkte fråga vilka i helvete är vi? Ja, eh, tänker jag. det är ju en bra för fråga. du som sitter och lyssnar... Alltså, ja okej, vi har 40 gemensamma vänner på Facebook, garanterat. Ja. För vi är liveare och det är så den liten Så, så lite ser det ut. ut. Men alltså... Ja, för de som inte vet vilka vi är, vilka är vi? Ja, jag är, är Moje Mårtensson och jag har väl hållit på i tio år, tror jag, och liveat. Inte alltid så här super super, aktivt men ändå mycket low fantasy och en del high fantasy också. Ehm... Har alldeles nyligen för bara de här senaste 2-3 typ, åren börjat prova på att spela lite högstatusroller. Annars har det nästan alltid varit här dräggiga, fula bonden som, som kommer och reagerar mycket på spel. Kanske snarare än och, <laughs> en, en att liksom så här vara jättestor och tuff och initiativtagande så har jag bara glidit med och snackat skit. Liksom. Det passar mig lite. Uh -huh. um, nej, och jag har väl ja, kört allt möjligt. Inte så himla mycket så här post postap eh, då kanske. Men lite grann och det är enhörningen och krigshjärta och saga-kampanjen om någon känner till det och ja, för måste helt mm. enkelt. Håll på länge. Ja, ja, inte så mycket så. Vilket var första livet? Oh, um, det var ett live som heter Saga 2. Det var väldigt mycket så här um, fylke, hob, inspirerat. Så här, det fanns olika ätter och alla var väldigt så här, puttenuttiga och um, Ja, alla dansade och sjöng och kramade Så det var jättemysigt jätte Och sen så kommer de stora Elaka orserna Och eh, gruppar ihop sig Med någon, ett annat av de här liksom, Släkterna då Och det blir kaos överallt um, och det, ja, det var stört kul väldigt, Det var väldigt mycket fiktion alltså, Jag var 13 år Och jag skrev ut hela hemsidan Och satt och så här pluggade Jag tror aldrig jag har studerat så mycket för någonting Som för mitt första live alltså, Ja, nej, det var um, När det var superkul att komma dit Jag var jättenervös Ehm um, och jag skulle få en fadder så här. Men fadden hade inte dykt, dykt upp När jag kom dit Och han skörna bara, ja, ja, men det är inga problem Och sen så var det typ som en liten stig Innan själva byn där vi skulle vara um, Och han bara, men, men, men gå du Det blir topra Så börjar man gå, lalalalala um, Och sen det första jag ser Alltså det första jag ser in live Är en man I bara brokor Och koaff Och vedyxa och jag är ju då ja, Liveboxers, egentligen Linneboxers, så eh, Och en liten babymussa, och en, en riktig Vedyxa, så här, över axeln Pekar mot mig och säger Kom hit du! Ja, så jag var ju trött på att skita ner mig Så jävla rädd eh, och så bara, ni, ni har ju inte sett oss här Nej, nej absolut hjälp uh, Och sen studsade jag vidare Så började livet <laughs> sen Så det, det är min första, min första så <laughs> Vad var det, var det stråtrövare liksom? Eller, alltså, ja, så alltså, det, um... det var ju det, det var ju någon slags här De frihetskämpar de, The good guys Robin Hood-gänget Som alltså, vi liksom aldrig riktigt såg, såg röken av uh, Och det, det gjorde ju kanske ännu roligare För oss när vi väl Såg de så trodde vi att de var jättemyliga och jättedumma och så här, superfarliga. Det var Väldigt putinuttigt och <laughs> ja, det var väldigt kul. <laughs> vad, men vad spelade du annat än liksom Rädd-13-åring? Ja, eh, precis. Det läckte ju mycket igenom. Eh, nej, men så jag var tillhörde något släkte där eh, de jobbade. Det var deras Thang, liksom, grovt så här, kroppsarbete men de var väldigt högt respekterade för det för de sa liksom aldrig nej till någon uppgift så där och de, fick, de tog heller aldrig betalt men de fick en massa grejer istället så att man behövde aldrig gå liksom hungrig om man var från, från den släkten det behövde ju inte någon i den här kampanjen alla var jätte ja men verkligen så här hub, hub style liksom. ja, Och ni var då de fackarbetande hobberna de ja <laughs> jag hade aldrig tänkt på det så, men det är sant. Ja, jag jobbar i borgarindustrin, Hoberna. <laughs> <laughs> ja, även så vi runt där och, och lagade bord och trappor och, och byggde något diskställ. Alltså, det var ju sjukt att göra det som tröttsom. Jag kunde ju inte bygga någonting. Jag hade gjort en smörknivislyd. Liksom. Det var ju min, min hantverksnivå där, så jag vet inte hur, hur arrangörerna tänkte, men ja. Men det löste sig i alla fall. Och det blev, det blev bra. Sen, ja, sen så fastnade jag där. Det var så himla jävla kul Så att det bara rullade på efter det mm. År efter år <skratt> Kampanj efter kampanj, <skratt> kampanj, efter kampanj. Eh, Ja, nästan lite så um, Ja, så det är väl lite, lite där jag kommer ifrån Jag har mm. haft mycket med eh, Gäng i Täby som jag har kört en hel del Tillsammans med Genom åren ja. Och du då? Ja, alltså Det här är nu går vi in i en så här typ viss guilty pleasure bit här ja, men, För jag måste förklara vad, hur jag kom in i livesvängen um, jag har så Många bara så här typ ja, men, uh, yay, Jag är 13 och tycker det är coolt med fantasy Jag tyckte det var coolt med fantasy när jag var 13 Men började mm. inte live Vilket kanske var ett misstag Utan det dröjde tills jag var 18 Och tyckte det var askoolt att preppa inför undergången <laughs> Um, okay. ja, för när jag var. Ja, men, så här typ gick i ettan på gymnasiet som teaterestet. Och bara så här typ. Ja, för, ja, men, så här, plockade jag upp Zombie Survival Guide. Um, ja, men ja, vad du vill. Men jag läste den här perm till perm Jag fortfarande mm. hemma väldigt så här. Ja, men, sidorna faller ur så mycket jag läste den. Och jag började köpa machetes och ja, men så här kolavattentum. En dunkgrejer att ha i ryggsäcken Och så här typ Bunkra upp mat under Jag bodde hemma hos mina föräldrar fortfarande <laughs> Men mm. det var ändå konserver under sängen Ja, liksom. ja men exakt <laughs> Och särskilt typ vatten och sånt ja, men För att jag skulle fan med överleva undergången Och som ja. framför framförallt um. Och alltså, det hade varit i perferin för jag rollspelar liksom så I perferin hade folk liveat, åkt på här, enhörningslive och liknande mm. ja, det är ju en väldigt stor så här, inkörsport överlag ja. um, men, uh, men så jag var inte ny till begreppet live Jag hade liveat något konventscenariogrejs någon gång kanske så, Men det vågar inte jag riktigt räkna in i det här sammanhanget um, Men och så hittade jag Ingemansland Vilket oh. var ja, såhär typ Ja, jag vet inte om man kan säga högkravspostapock för det är ju två, ja, här, det är en oxymoron att bara säga. Mm. Uh, men ja men så här, ja, vad ska man säga? Stäm ja, men, idag så är alla postapoklar på airsoft fokuserade och folk springer runt och skjuter plastkulor. Det var inte i Ingemans land Det var mer ja men väldigt stämning, det var lite bylive i postapockform liksom. Uh, och jag ja men så här bara shit. Det här är coolaste. Ja. Det här är min grej. Och bara stört dyker, precis som du säger. Man bara mm. störta ner i fiktionen. Läste på allt. Och då var det lite så här: man skrev en, jag skrev en karaktär. För jag, ja men så här typ, ja men, ja. och sen så skickade man in den för att få en godkänd. Ja. Jag har inte stött på live sen det som gör det, men det, ja, det känns mer. I mean, thing of the past eller Thing ja, of mer för, Jag förstod inte riktigt varför. Det var ju jättefint. Ja. Alltså, ah, ja. Ja, mm. alltså, jag antar att man fick ganska balanserade karaktärer där genom. Jag tänker mm. att det måste vara så mycket lättare att ha ja. pejl om, om det inte bara så här vi har snackat lite över telefon med en arrangör eller bla bla bla. Ja, så. I mean... utan, utan det var liksom formellt inskickat ordentligt papper. Precis. Om vi ska fylla liksom. i så här, anmälningsdelen. Vad skriva ihop en roll? Mm. Liksom. Ja. I mean, ja. uh, men jag minns ju hur jag bara skrek av lyckas. När det här mejlet kom in. Du är betald och godkänd. Du ska åka på ett krigshjärta. Det här och jag, ja, men på riktigt. Ja, det var som Ja, ja, ja men så här, man ser frieri-videos på ja. YouTube. Alltså, det var den. Jag skrek den i mitt lilla pojkrum. Ja! Och, och, och, och, och så här, ja! och mina föräldrar stod ute på gården. Och, och bara så här. Ja, nej. Han ska åka på live, han. <hör> <Så> nickade mamma. <hör> förstående. Ehm, och så här och, och, och sen. Vart inte mycket med än så Alltså jag pikade där någonstans Ja men så här typ fan ingenmansland var coolt Och sen så kom jag aldrig iväg på Jag kom aldrig riktigt in i något typ av livesammanhang. Oh, okay. eh, så jag hade inga vänner att peppa med eller så, Utan det dröjde ju länge innan jag hamnade i nya livesammanhang. sammanhang så här, typ och men, en 3-4 år ändå Och jag började oh. så här vamp vampyr igen Och jag så här, okay. fick en ny start därigenom men det var ju fyra år av Försöka dra ihop folk till Dels uppföljarna till Ingemans land Som ja. skedde lite stup i kvarten Men också såhär typ andra evenemang Men ja, ingen riktigt ville hänga med Det var jobbigt Ja men lite Det var men men, så här, lätt sämst För det känns det som att det är en så här grej som Som alla startar med i alla fall Att det är mycket, man är ett gäng liksom ja. Så drar man på olika, olika grejer tillsammans Och så, eller så var det mycket för mig i alla fall Jag hakade på på vänner och sånt där, där de körde. Och så som du säger så var det en liten period där gled alla lite isär och så mm. händer ingenting så skaffar man sig skaffade sig en ny, men man blev med något nytt gäng och ah, vi livear också fan vad kul cool. och så drar man ut på någon ny, nya ja. äventyr liksom. sen tror jag jag var ju typ yngst på Ingemansland alltså, en av de yngre. Alltså, det var mm. mycket, eller alla jag spelade mot var i alla fall fem år äldre än mig. Um, sen var det ju självklart yngre personer än 18 på ja. där livet. Um, men alltså jag tror att det vart något lite så jag var lite rädd över att ta kontakten och då vart det aldrig något så här. Ja. Så det vart aldrig några så här ädningar på men inte Facebook vad fan bilddagboken bara som gällde ja, 2008. Um, ja, ja. för mig i alla fall. Det är fint. Ja, nej men som man ja Uh, nu, när sen har det blivit, jag har liveat mest, ass, absolut. Om man tittar i timmar så har jag liveat mest Vampire, utan tvekan. Och det är ju också en guilty pleasure känner. <här> uh, Men är det det, alltså, jag vet inte, för jag har bara varit på så ett så här spin-off Vampire live, mm. så här, eller det var två gånger så här kvällshistorier. Och det var ju liksom, det var ju bara någon polar där, och sen så hyrde vi en föreningsgård, eller hyrde, lånade en föreningsgård. Och sen så var vi lite vampyrer runt där. Det är ju kul som fan. Vad är du som är alltså, så guilty med det? Jag vet inte. Plush, det, är jag jag. Ju, jag men, det är ju något lite fult i att ha spelat Vampire tycker jag. Alltså, det, det är lite som... Jag, men, jag vet inte. Jag men, konventscenarion räknas inte riktigt som live. Det är att live, ja, va? men man har, ja. inte åkt, man har inte varit på ett live Nej. om man har men, så här, provat på ett konventsgrejs känner jag. Um, ah, typ. det, det kan. Ja, men det, jag, jag, jag förstår vad du menar. Ja. Det är väl här, man känner sig att det är lite kort, det är lite oplanerat. jag, jag tror att mycket av livande för mig är förberedelserna innan. Ja. Um, att så här, ett riktigt live på något plan ja, men, det kanske det, ja, men för vissa är det sitta och sy tidsenliga kostymer. för mm. andra är det att ja, komma rätt i karaktär och så här. men det, det krävs en del för. man kan inte bara ramla in. Nej, på ett nej. live riktigt alltså, nej, jag, men jag, nej, jag förstår helt vad du menar Tänker jag någonstans Jag, jag förstår vad du menar ja. Ja, ja. Ehm, Så, nej men, och, och det är väl lite där det är Sen så ska jag väl säga Jag la ner jävligt mycket tid på min Vampire Live-karaktär Jag spelar Nosferatu med bara en arm ehm, Så ja, men okay. så här, typ, jag vek äh, Min höger arm Jag har hänt dessutom Så jag fick spela en karaktär, en vänsterhänt Och sen vek jag min hand dubbel alltså. Eller armdubbel Och sen så under Ja men, ja men vid ja. Ja, men så här armbågen Så stack det ut det så här äckliga benpiper Och lebbigt latexår Som stack ut ur den så här kavajärm Och sen så hade jag en stor jävla mask på mig det, Alltså att, att, för, för mig att gå in Det var ingenting jag gjorde på en timme bara Utan det krävdes så här typ ja, Halv dag stretching För att inte börja så här krampa i armen med ja. allt Eller vad? Ja men precis ehm, Och sen så här 40 lager kläder För att det skulle se snyggt ut om man bara svettades i den här jävla vind då på studiefremien i Karlstad. Um, men äh, ja, så, så ja men ja. jag vet inte jag skäms inte så mycket över min livekarriär när jag har förklarat mm. den och ja, men, när man tittar tillbaka på den men jag vet mm. att det är många som tittar ner lite på Vampire Ja, men som genre kanske mera oh, Men, ka men kanske, li det är. kanske lite på samma sätt Som vem eller, eller ja, Jag vet inte Jag bara hittar ursäkter till varför folk oh. ska se ner på min hobby <laughs> men, men jag, jag tänker Det är live men alltså jag ja. vet, Just det här med att, att man är van Vid att folk ser ner på hobbyn Det tror jag liksom ligger lite i kulturen mm. också För det är, alltså min upplevelse i alla fall att det är Som jag, det är mycket nördar liksom. Folk som har kommit från det här man älskade liksom fancy litteratur och dataspel och rollspel och grejer och sen så har det liksom eh, dragit en in mot, mot live och det är mycket live som håller på med andra liksom ja, men nördiga grejer mm. jag tycker inte nördigt är ett dåligt ord i och för sig men Nej. det var väl det kanske när man var 15 16 men ja. Men inte nu liksom. Alltså, jag, nej, jag skäms ju fortfarande för att säga att jag håller på med rollspel och live. Och så. Ja, men om, för man får, man får sådana så mycket människor som är jätteintresserade av ja. det. Aldrig. Har... Hållt på med om men blir intresserad av att så här, typ här ja, Sätta på ja, film eller något sånt liksom. där Ja men precis mm. um, Och så bara så här, typ, ah, förklara varför för mig Och direkt när någon säger det Så går, det lyser en varningslampa ja. Och bara så här typ, den här personen ute För att reta dig bara man spring därifrån Avfärda det här, spring Håll käften och gå uh, Så, alltså ja. uh. men, det, men det kanske är något sån liten Lite naturlig, naturlig reflex Liksom att så här Ja, men alla tycker vi är så konstiga och weird ja. man, man har väl blivit lite bekväm med det kanske så här. Ja, men, och alltså här. Speciellt alltså jag som började ung då Jag tyckte det, mm. var, det var ju väldigt mycket så Alltså det var ju så här folk som tyckte det var konstigt Och man var weird så Men alltså, ja, ja men, Och sen samtidigt har jag börjat inse Vad mycket människor som är nördar in disguise Det är skrämmande ja, men... det är Inte skrämmande, men det är lite kul ja, att ja, men, så här, Helt plötsligt så bara ja, Jag jobbar som telefonförsäljare när man jobbar som telefonförsäljare ofta så jobbar man med brats, i stor utsträckning, folk med Bakåtslickat hår, ja, typ, äh, men, den sjängena, ja, som när ja, de klär, klär upp sig knyter en kardigan eller <laughs> liksom. ja, lite ja, den hall. typen av människor. Ja. Ehm, och, ja, men, så här typ inte alls öppen med vad jag håller på med på fritiden men byter till, ja, men byter visningsbild på Facebook till en mm. livebild. Och min chef bara sätter sig ner och bara så här, typ, börjar berätta om hur han liveade så här, ja, men, sent 90-tal tidigt 2000-tal. Han var på två live och sa: ah, Ja, nej, det var jätteroligt. Och så här. så ja, men, satt jag en lunch och bondade med min chef över det här intresset som Gud Ja, vad kul, ja men ja, precis. Och det händer ibland att man bara på ja. typ, helt på oväntat konstiga ställen stöter på. Antingen rollspelare eller livare eller mm. ja, sådär. Det hade faktiskt det också När jag jobbade mm. på, på, på förskola Så hade jag ett så här, sver och band I nyckelknippan mm. här som stack ut Och det var väl ingenting jag tänkte på Och sen så På tal om det här med att man, man ser sig själv som Nördig och tantig eh, så, så var det en, en förälder där Som, som frågade mig, tittar på mig och bara, Du, lajvar du? Och mitt första svar var ja ah, var det håret som kom åt mig så <laughs> långt test så han ja men så bara när en dö men ja och så bara, nej, vi har rollspelat massa jag och mina polare och så här. Ah. är det mm. <laughs> men det var ju lite så också men, när vi träffades för, men, såhär, Första gången i början på den ja, i augusti ja. liksom. du börjar nollas och jag sitter och bara gör reklam för styrtraden mm. ehm, och jag bara Alltså, fan! Han! Han var på krigshjärtan, ja, va? Ja, men. Jag, jag, jag börjar bolla den här idén ja. och bara så här. kan jag outa honom en helt ny klass? <laughs> kan jag bara gå fram till honom och så här: shit, du var äh, hästbrännare på krigshjärtan ju. Ja. Ja. Um, nu gjorde jag ju inte det, jag högg dig vid sidan av ja, en ja, istället. Det. Men alltså, fan... Det är ju så. Mm. Man, vi är överallt och vi är mer mm. än vad vi tror. De osynligaste vi De Ja, det är ju syv att jag har Ja, det är något som har glömt att Det är glömt det är om man, om man, om man <laughs> att jag har glömt att jag har glömt att jag har att jag har glömt att jag har glömt att jag har glömt att jag har glömt att jag har glömt att Ja har glömt en okay. <kört> Oj. Ja. Nej, men um, alltså en grej som jag har tänkt på, som, som har liksom på något sätt plågat lite community, eller vad man ska kunna säga, är, är det här att ingen har ett riktigt, riktigt bra svar på den enklaste frågan kanske av dem alla. Mm. Vad är live? Alltså när folk säger det, vad är live? Och nästan alla man frågar så är det ju direkt bara, äh, det, här, åh, det är svårt och det stönas och stånkas. Och man, man har liksom ingen, alltså man har grepp, man förstår ju vad det är, men det är svårt att förklara liksom. Ja. Och jag vet inte varför det är så himla svårt att förklara. Nej men det är väldigt enkelt att laiva. Ja. Det är väldigt svårt, vem som helst kan livea. Alltså mm. på riktigt alltså, jag, jag har fått min mamma peppad att åka på live Alltså Jag menar här, jag tror min farmor Skulle vara, ha jätteroligt på live Men det är svårt Att förklara Vad det är man faktiskt håller på med <laughs> Ja men det, och det, det, det känns så sjukt Speciellt när man har spenderat så här mycket tid Och engagemang och man bara bygger grejer Och dagarna ända Och så mm. kan man liksom inte på något sätt bara, Ja men det är ju det här Det är ju så um, Och jag menar, Alla försöker ju liksom förklara det där lite olika mm. och så. Men du har snackat lite med folk om... Det har jag. Hur länge har du laivat? Oj, om jag ska räkna lite snabbt på fingrarna blir jag väl en nio år, tio. Nej, det är fan mer än det. Det är nog elva år nu, tror jag. Jag har väl hållit på ungefär 14 år, men jag hade ett uppehåll ett tag. Så att aktivt kanske elva år. Oj, jag har laivat i åtta år nu. Tiden går väldigt fort. Ja, eh, jag tror att mitt första live var om det var 2007 eller om det var 2008. Eh, det var ett eh, kampen i ringen. Men jag kommer inte ihåg vilket, vilket år det var, men det var någonstans där då. Kunde säga 2007, men jag är osäker. Det kan ha varit 2008 också. Åh, jag har egentligen inte liveat så jättelänge. Eh, första gången var väl dock för några år sedan. Eh, jag har väl liveat, liveat eh, under en lång tidsperiod, men väldigt få gånger kan man säga så istället. Första gången var väl för en, en två, tre år sedan kanske. Och sen så var jag på ett större live nu i somras. Om du skulle få en oinvigd förklara, vad är live? Eh, nej men alltså, Om jag skulle beskriva live skulle jag väl säga att det är nära besläktat med improvisationsteater, fast det finns ingen publik för att alla som är med och spelar är varandras publik och sin egen publik. Alla spelar huvudpersonen i sin egen historia. Det är ju en jättesvår fråga att svara på, men den vanligaste beskrivningen är ju att det är ett slags medskapande berättelse. Eh, Antal personer väljer att berätta en historia tillsammans och det gör man genom att gestalta andra personer. Man spelar roller tillsammans. Eh, vissa brukar likna det vid improvisationsteater utan publik. Men eftersom live oftast syftar till den inre upplevelsen så är det inte en klockren jämförelse heller. Utan det handlar mer om vad man själv upplever en egen syn på förrättelsen man spelar upp tillsammans. Eh... Um... Live är en jättehärlig hobby där man träffar jättemycket roliga människor och lär sig jättemycket skumma, roliga hantverk av diverse olika slag man inte tror att man skulle lära sig när man var yngre. Och eh, man träffas, det kan vara ute i skogen, det kan vara på en ubåt, det kan vara i någon studiefrämlingarnas lokaler. Och man går in i en annan roll för en viss tid. Det kan vara alltid från 3-4 timmar upp till en vecka. Där du håller en karaktär och spelar mot andra människor som är sina karaktärer och skapar en fortsättning på en saga tillsammans. Det, det handlar ju om ett, ett levande rollspel. Eh, där man helt enkelt gestaltar, gestaltar en, en roll i, ett, i, en, i en fiktiv eller icke fiktiv värld. Eh, sen, sen så har ju, finns det ju tusen andra livare som har, har andra förklaringar på vad det är vad det betyder just för dem. Uh, och jag bryr mig inte så mycket om att, att definiera live utan jag är bara, jag bara live oh, live är att spela spela teater utan publik kan man säga spela teater för sin egen skull på något vis att prova på att vara en annan person under andra förhållanden med, med en, en ny historia och att man kan Får få prova och göra lite vad som helst beroende på vilket live man väljer att åka på liksom. Så där lät det när liveare fick säga till. Ja. Ja, vad, vad, vad tycker du? Vad tar du med dig ifrån den här den här liksom, ja, pilen på på Live Sverige eller något? Jag vet gillade det här alltså termen medskapande berättelse. Mycket för att det precis vad heter det, beskriver vad jag själv lite tycker att det är Men också för att det inte betyder någonting för någon annan <laughs> Nej men alltså, ja, För det, det är en perfekt term för att beskriva vad live är Men den förklarar egentligen inte ja, men så mycket Man kan inte bara mm. säga Nej, det är en medskapande berättelse Och alla bara så här nickar oh, Och bara, ja, men då ah, så, nej ja. men då, då är jag med Utan in, ja, men så här Man kommer ju bara få följdfrågor på det Men oh. det är ju precis vad det är oh. Alltså men sen samtidigt, det här bevisar väl bara Alltså, det går inte att ha ett kort svar Jag önskar Nej. att man kunde bara ha ett Ja, precis alltså, men, men, men det är väl för att det finns väl inte så himla mycket Alltså man snackar så här kategorier Jag tänker mm. typ, ja, men här, om man ska klara fotboll Så bara, ja men det är ett bollspel Där man inte får använda händerna Ja liksom. då, då kan ändå de flesta få en uppfattning Även om de aldrig sett fotboll Och det är liksom en mening Mm och det, Alltså det här improvisationsteater, det brukar vara någon slags så här safe card-typ. Ja. ja men det är som är improvisationsteater, fast det finns ingen publik, det är bara för att det är kul-typ. Um, men jag gillade väldigt mycket det som, som uh, Vicky sa där i slutet Att um, det är en grej som man får, man får prova på saker man liksom inte annars skulle vara med om. Ja. Och för, för det känner jag. Det, det är en stor grej för mig så där. alltså. Som, ja, vi pratar vi, krigshjärta här Fick jag vara soldat, liksom mm. Och jag, jag menar, jag skulle, jag skulle inte våga vara det på riktigt Nej. Eh, Tack gode gud behöver jag inte det heller eh, Men men det är tufft att prova på, liksom Och det, kändes, det känns härligt att kunna göra såna extrema grejer Fast väldigt bekvämt Ja, Så. ja men alltså Att kunna sitta och Ja, men för jag all kultur vi tar oss. Vi, vi tar men så här, ja jag i alla fall. Jag, jag tittar mm. på en ny tv-serie varje vecka typ. Och använder ja, typ, drös filmer. Och man, man läser en bok ibland och så spelar man dataspel, och ja, men, så här. Man tar sig an väldigt mycket kultur. Och lite av varför jag gör det, det är för att ja, men, så här, uppleva en berättelse och ja, men, se saker hända ja men hur skulle, vad, hur skulle det vara Om det var så här Eller ja. vad händer den här karaktären När det här händer Vad gör, värld, eller vad gör John McLean När terrorister stormar Nakatomi Plaza ja. Alltså um, Men Det tråkiga i det här det är Vad gör John McLean Eller vad gör Karaktärerna, vad gör Iron Man och så? Här, det är, Live är Vad fan ska jag göra ja. Ja, men, när... Jo men alltså det, det är ju det, det är inget spår Det är inget så här, förutbestämt spår Nej. Eh, utan, utan man får prova på Allt möjligt och, och du tar det dit du vill Att det ska gå på något sätt Och den, jag vet inte, den makten över en Berättelse Uh, speciellt när man tänker på att det finns så himla mycket rekvisita och grejer mm. Alltså det får man ju ingen annanstans va, Det finns inget annat va, man, alltså, Det går det liksom inte Nej. Um, och, och sen samtidigt så har man Man är del av en berättelse Men man vet inte hur den slutar ja, man, är en, man är en jätteviktig skåd ja, men Om man ska jämföra med film Så är man Man är sin egen huvudperson ja. Och man vet vem man Men man vet inte Precis som publiken så vet man själv inte hur det slutar och det, även om man, fast man själv är med och skapar. Ja, ju ja, visst. Nej, men alltså, från den här skörsidan kan man ju också säga att de, man har ju ingen koll på vad Nej. som kommer hända. För en, det är faktiskt här, man kan planera lite så här grovt, <laughs> kanske. Och så bara be att det blir någorlunda så. Men det, det blir ju sällan det. Men, ja, det är ju ja, en men, stor del av skärmen. Liksom. Precis. Ja, alltså om jag skulle beskriva live. Ja. Ähm, ja, men, så, här, så är det väl det är svårt att beskriva utan att jämföra med någonting annat. Oh, Och det är väl lite det är det. där utmaningen ligger kanske. Att oh. bara så här typ, ja men ja, beskriva färgen röd utan oh, att säga tomat. Uh, men alltså, här är... Live är... Ja men, oh, nej jag vet inte. Kan jag hade ett tåg här. <laughs> ja men jag kan försöka då. Ja, uh, kör. Uh, så... So vad heter det? En grej som, som vi vissa pratar om Jag tycker det är en väldigt fin liknelse är, Det är vuxna som leker mm. um, Och på många sätt så stämmer det väldigt mycket Det är rent praktiskt man är, uh, man är någonstans där det inte är några andra Och man lever sig in i sin värld Och man har uh, Man kanske har grejer som förut kanske var liksom En pinne eller jag vet inte En svamp man kastade i i alla fall <laughs> när Vi <var> små um, <laughs> Den leksaksbudgeten var pinsamt liten <laughs> Precis och nu Nu har alla liksom växt upp och skaffat se en större budget och lite högre krav liksom. mm. och alla kostymerna och grejer och så är man ute och leker och liksom målet är inte att vinna leken utan att, att ha kul på vägen ja um, och så, så jag tror att det finns många bra liknande i att det är vuxna som leker. Men samtidigt så vill man ju inte ha den där- vi bara tramsar. Utan det Nej. är ju seriöst. Alltså, vissa av de här liven är ju jättetunga. Alltså, som handlar om ja, hjärtskär- och det är mobbing och liksom så här, ja, vad händer i krig med människor. Det är ju tunga ämnen som behandlas. Men så därför tror jag- att man är lite motvillig- att ta sig an det här- liksom, vuxna som leker ja. på något sätt- det ger ju inte full rättvisa heller Men sen, jag kanske Jag tänker om man ska, ja men så här typ Ja men som när actionfilmen Kom på 80-talet och det har drama dramaskrig Över det, ja. och samma sak som vi kanske Såg för en tio år sedan med eh, Ja men Helt plötsligt var tv-spelen Asvåldsamma och GTA och skit Okej, okay, 15 år sedan, 20 år sedan kanske. Um, Ja, men, och tidningarna börjar skriva och så här, advokater i USA börjar lobba för, att, för förbud och skit. Liksom. Det har hänt ja. med så här, varje Var, ungdomskultur som har rest sig um, Och det kanske vi får i live också, men från ett helt annat håll. Alltså, det, det vi möts av istället är... Men, alltså, ja, man förstår inte hur leken kan vara för vuxna på något plan alltså hela ah. pl leken har gått ifrån att vara kasta en svamp i skogen mm. till att ha jättestora budgetar speciellt om man, om man kollar på så slå ihop alla individer som lägger ner pengar oh. inför krigshjälp så pratar vi oh. Om en så här typ jag vet inte eller, schysst BNP Ja, um, faktiskt Ja, men, ja, men precis ja. Nej, men det var ju ändå var det, nästan 200 personer liksom, Och det ja. var ju inte som att någon Sparade på krutet direkt Nej Ja, alltså, <laughs> <laughs> nej, oh, det var inte ens meningen Åh, <laughs> oh, förlåt <laughs> <laughs> ja, okay. men, de <laughs> <laughs> Nej, Nej, men det gjorde de inte heller Men för det var, Folk köpte in kanoner Och jag köpte pistoler det var, det var mitt första medeltidslive Och jag la oh. med, så här, rustning Och med, så här, oh, typ, det skulle kläder och, med, så kläder Hur mycket pengar och tid som helst oh. På att åka på det Om man slår ihop det så snackar vi om Ja men, så här, ja, men miljoner utan ja, problem Ja, faktiskt, alltså, verkligen det... Och då alltså, det är det är klart att leken blir vuxen ja. Ja, men Att den blir allvarligare på något sätt det står ja, men den, den betyder någonting annat för Inte för att man lägger pengar på det Utan för att man lägger... Ja, för att man vågar lägga ja. pengar Man vill lägga pengar ja, på det ja men, och, ja, men pengarna kommer någonstans ifrån Det ja. kommer från att man arbetar Eller i vårt fall ja, pluggar liksom. liksom. Ja, men precis, det är inte... Det kostar tid och skit för att få de här pengarna Och de pengarna man får, de väljer man att lägga massor av På den här hobbyn mm. Som är en vecka ja. Alltså, ja Jo, precis alltså, det... ja, för, På för... den här leken, menar jag ja, Jo, men exakt Nej, men jag, ja, jag tror det, det är kul att man försöker förklara live för någon annan mm. så Jag kommer ihåg min, min farsa skjutsade mig till något live och så såg vi igenom, det var, det var ett enhörningslive. Då, då, och vi skulle åka liksom längst bort till någon annan sida. jag kommer inte ihåg varför. Så vi bilar för, förbi liksom en massa och det är bara tält, höger och vänster och alveröron och pilbågar och reflexvästar och allt möjligt. Um, och jag kommer ihåg, han blev så fascinerad, han bara, men vad, vad finns det för liksom förening för det här? Ja, ah, men det, det, det är några och sen så arrangerar de någonting, så skickar man in pengar och mejlar och sen kommer man men det finns ingen jättecentral organisation. Så. Ja, det skulle väl vara sver och då, liksom som fast. Även där är det, inte, det är inte så styrt, kanske därifrån heller. Jag blir så fascinerad av att det är så öppet mm. på något sätt. Att det är, men det, det handlar ju om det. Det är ju verkligen uteslu, eller, ja, nästan uteslutande eldsjälar som gör det här. Ja. för att alla vill. Det handlar om bara om den viljan. Liksom. Mm. Det, i, I somras var jag på ett så här. Ja, men här i Norrbotten finns det så här, ja, men Väldigt ja, men Det finns en livekultur som i resten av Sverige ja. ehm, Och utanför Skellefteå Finns det en ashäftig häftig liveby Verkligen En av de coolaste jag varit i ehm, Ganska liten men så här Byggd med kärlek Det är, det, det är kärlek mm. varenda den där den där Och ja, men allt är ja, Det är en jättesnygg liveby Kudos, har ni vägarna förbi Nu kommer jag inte ihåg vad den heter Nej. Ehm, <laughs> Har ni vägarna förbi Skellefteå så kanske Ja, googla skiten Googla, ni <laughs> säkert Men, och då insåg jag För jag går runt där och det är ett live Så det är den här rädda trettonåringen ja. Ja, det, det är livet för den personen Ja. Och sagt de har säkert börjar inse att det är, livet, man, det, är, det är de två viktigaste livarna på ett och samma ställe. Det är de som bygger den jättekola livebyn och bara så här till typ, <skratt> vårt världshus har två våningar och, ja, men, ja, och ett kök ja. bredvid och så här typ på Ja, Det är de. Ja. De är och den trettonåringen som åker första gången. Det, det är för de här två de, de här två som gör live lite för mig ja. Det är de som är de coolaste Det är de man vill vara Den ena kan man bara vara en gång Och den andra ja. så här Försöker många vara med, <laughs> så här, med blandat resultat ja. <laughs> Vart okay. vill jag komma med det här nu då? Nej men ja. Ja. Nej, Jag vet inte, <laughs> Nej, inte jag Men däremot så kan jag säga Om första så live är det mm. Min erfarenhet är Om man åker på ett välgjort live Jag tänker väl mycket då framförallt på att Fiktionen ska vara liksom Välutförd och det ska finnas mycket Man ska känna sig som I ett sammanhang och inte som att det här Livet är Det allt som finns i hela den här världen Utan att det omsluter den på något sätt Fiktionen och vi är bara en liten del av det Det gillar jag mm. Och när man är på ett sådant där riktigt bra live Arrangörerna är duktiga och snackar mycket Och sådär och folk är snälla och trevliga Och livear bra med varandra så tycker jag att alltså, första gångs lajvarna brukar alltså, ofta vara bäst. Mm. Och det känns jättekonstigt, speciellt om man har hållit på ett bra tag- och bara, jajamän, jajamän, jag kan det här, jag vet hur det här funkar. Så kommer det någon in och bara briljerar. Och man bara, wow, vilken hjälte, det måste jag verkligen lära mig av. Och så bara, här, det var min första gång, jag bara, provade på lite. Jag bara, ja, jag tycker det är sjukt, men, men det är kul. Ja, kommer det här kanske ur att van lajvar gärna höftar- Alltså, eller, jag vet inte ja, men, jo, men det... för, för som du säger, man har aldrig Pluggat så mycket till någonting Nej. Som man gjorde inför sitt första live Där man, Nej. ja, du skrev ut Alla sidor, ja. på hela, hela hemsidan bara, ja, ja, och, ja, men Jag, jag ser mig dig, fast ja, men, så här, typ, ja. Ett huvud mindre, sitta med Överstrykningspenna och, ja, så här, men typ, Ungefär som har ja. det alltså. Och ja, men, så här, verkligen kastar sig in Och förbereder sig Och ja, men, så här, skriver en roll jag, vet inte, jag har ju åkt på live och bara så här, typ det löser sig. Det är en hel del karaktärer som har skapats i bilen på vägen till live ja, men Jag tror Faktiskt. det. Alltså, Kanske bra. fler än vad de flesta vågar erkänna. <laughs> uh, men men det, är nog, det är nog en del så. Sen kan man ju tycka att det, det kan ju vara lite svårt också. Så här. Man skapar någonting och så kommer man dit och ser inte riktigt det man vill göra. Nej. Uh, Sådär. Jag tror att många är rädda för det också Alltså det går ju att byta mitt i Det gör ju liksom ja. i, alltså i, Det suger att ha gjort det, känner ja. jag. Det, det Det är skönt när man har gjort det Det suger att bara så här inse att Nej men min roll funkar inte ja. uh. Till exempel till alla Som lyssnar på det här Och som är så här, nybörjare shout eller, eller vill out till, ja, Sverige shout här. out till Sverige Spela inte den tysta killen Eller den tysta tjejen det funkar aldrig Jag har aldrig träffat på någon som tyckte det var riktigt kul och så. Här. Alltså visst, det låter coolt så här. Ja, men så här mm. Lite Aragorn, jag sitter mystiskt i hörnet Med liksom, huvan över Och jag är så tuff och svår och, liksom, Det låter jättetufft Men det blir jättetråkigt mm. Att sitta och inte göra någonting Liksom dagarna in och ut Alltså det, det funkar inte Jag har haft, jag har haft alltså, många som har försökt Och oh, Jag inte, det, det blir aldrig riktigt bra Nej jag hörde en så här typ. En rollspelspolare till mig. Ah. Eh, ja. Snäll ingen namn, så inga namn nämnda. Eh, men han skulle åka på ett live och fick då en roll som spion. Och det här var ganska tidigt. Oh. Jag vet inte om det var hans första live, något sånt. Han har inte liveat så mycket och åkt på ett par-typ så här små live. Um, och han bara, jag ska vara den mest spioniga Spionen som någonsin har spionat um, Och ba, verkligen den här Aragon sitta ja. i hörnet med, Men han Superhämma. var ju uppe hela nätterna Och bara satt i världshuset Och var spion liksom. Sp och, ja, men, Så alla såg ju det Alla såg ja. att det, För så de visste spionig. att spioner var in play Ja men han är spionen <laughs> För han var den mest spioniga spionen Som någonsin har spionat han, Hade han, ja. han en ninja i så här Full ja. ninja mask och har varit mindre Conspicuit ja. Och jag kan ju bara tänka nu sitter jag, jag menar inte att skratta åt honom där. Det är en rolig historia det, är det, historia det jag menar är det. Mm. Och um, Jag hoppas att han kanske inte Att hans livlust inte dog av det liksom. Men jag kan ju inte tänka mig Att han har haft jätteroligt Nej, alltså men, men, jag, men jag tror det också Jag tror att man måste ja. eh, när vi har, Ni har varit med i en förening Och det har varit nybörjare mm. Så jag har alltid sagt det Alltså och folk är oroliga, shit, hur ska det gå vad, vad, vad får man göra, vad får man inte göra alltså jag brukar säga det, alltså luta dig bara tillbaks Sitt och titta en timme eller två sen kommer, du, sen kommer man känna sig bekväm med att delta efter ett litet tag det är ju förstås från person till person men mm. överlag skulle jag säga men, så här, två, tre timmar, kanske man bara tittar och hänger med ser hur folk gör sen börjar man ta del och sen så Zunu, liksom, alltså direkt pangbom, så är man där och bara fullt ut kör redo. Liksom. Mm. Men då vill man ha en karaktär som kan tillåta en att ta de vägarna man vill. Och det är därför jag alltid säger att man ska spela, spela någonting med liksom rätt så lågt status. Så där, för att då, då kan man vrida och vända direkt. Ja ja, Men jag är bonde, absolut Men jag behöver liksom inte bara gå och playa åkrar Kanske utan då ja, men Jag vill följa mig ut på det här Då har jag möjligheten att göra det liksom. Och man har inte så mycket ögon på sig kanske Som man har som ja, greven Eller ja, jag vet inte precis, och då blir det ju då man antagligen och så här, Då är det andra som letar, ser upp till en Och så här, ja, men kan du ge mig spel Det är liksom på något sätt lite högstatusens jobb dela ut eller ge spel så Um, och jag känner att det kan bli Väldigt mycket onödig press mm. um, Så ja, shouta till börjar. Inte vara för tyst Och ingenting för komplicerat Ha alla dörrar öppna Så blir det så mycket mycket roligare För det är inte säkert att Just där här, var störst tuffaste krigaren Är det som du tycker är roligast Nej, och alltså, Det tycker inte jag <laughs> Nej Och det är väl också sant Alltså, jag vet inte Men för... Vad tänkte jag säga? Jo, men, min poäng här nu liksom att så här, ja, men, jag tror det är väldigt viktigt att så här, prova att vara den stora coola krigaren i alla fall. Mm. Rör sig utanför sin. Ja, Okej, okay, Kanske inte första livet, kanske inte andra livet. Men när du åker tredje gången prova. Prova att vara. Ja, men som du, du har provat mm. att spela hög status och så. Här. Det testade mm. jag också för första gången här ganska nyligen. Blandat resultat. <laughs> um, um, det är inte ja. lätt alltså. Alltså det är svårt Jesus. Det är svårt att, bli tagen, eller att Ta Ser, sig själv seriöst, seriöst. Och, ja, det, är, det, är, det är svårare Än att andra tar den seriöst mm. eh, Verkligen Nej, men, men absolut, det är också en grej som alltså, Speciellt när man har kommit in i det här och liksom vet vad det, vad det handlar om Att våga pusha sina gränser mm. um, Och det, det känner jag det, det har väl jag försökt men det blir lätt att man går tillbaka till det här bekväma, mysiga matlivandet, liksom så häljar jag så. Så man nu sitter vi allihopa och käkar och det är trevligt. Så bara, ah, men vi ska ut och slåss, nu finna här. Kom jag inte på så Har det blivit lite grann. Eh, men, men det är sant. Man, man ska pusha sig. Det, det är viktigt. Ja. Tror jag. ja. Och prova på alla. För, för det är det som är grejen Med live så kan man ju få prova på allting Som mm. jag sa tidigare det är, det är så häftigt Så man ska verkligen ta vara på det, på det tillfället liksom. Ja. Men jag tänker så här Vad har du inte provat på att vara på live? Um, Okej okay. ja, så... Jag har aldrig Spelat en magisk roll Har jag aldrig gjort um... Va, Vad tänker du då? Alltså Nej men alltså jag har aldrig varit uh, ja, men liksom så här magiker Eller jobbat så mycket med sådana uh, liksom, är, är det metateknik? Jag vet inte, eller? Ja. Alltså så här vifta med handen och, och säga magisnubbla liksom. Jag har aldrig, aldrig gjort någonting sånt Utan för mig har det alltid varit väldigt down to earth så Som jag skulle verkligen nu ja, nu har jag precis provat på det här med, med högstatusroll om jag skulle pusha mig själv så skulle det vara någonting som kräver. Eller där inte immersionen blir helt total, någonsin. Mm. Utan att man måste alltid bolla med bara så här, ah, jag är visst magiker. Liksom. Man får leva sig in i det på något sätt. Mm. Det, det tror jag skulle vara. Det skulle vara helt nytt för mig. Är det någonting du har särtit planer på att testa? Eller? Nej, inte, inte direkt. Um, faktiskt. Men, men alltså, när du säger det det är, det är riktigt mm. här. Um, då skulle det faktiskt vara lite kul. Men jag vet inte ja, Det är en ej. klassisk sån grej man gör på Vampire live liksom. Ja. Man ja, håller tre fingrar mot tinningen och är osynlig Ja Nej, men... <laughs> just det den grejen. Ja precis. Um... Eller um, vad var inte det jag tog på på eller och sånt där så här knyt näven upp i luften så, så blir alla så blir man osynlig eller ja. sånt där. Jag för mig det det fanns något är Inte det klassiska oftecknet. Jo, jo, precis Alltså jag tänker det, för det jo. är ju helt sämst Om bara magiker kan gå off <laughs> Ja, jo det är, det är nog inte så smart Nej, men, ja. men det är också, och det är också så här Enormt svårt, jag är så alltså väldigt svårt för det Så springer någon runt där med liksom näven i luften och, och speciellt om det ska vara så här osynligt jag är jättesvårt för det där. Och så ska man bara inte reagera på det. Mm. Speciellt om man är så här, man kanske smyger någonstans och man är jätte på spänning. Och sen så kommer det någon liksom så här, med det bara jag syns inte. Liksom, se, titta inte på mig, titta någon annanstans. Och sen så hoppar de fram och hugger ner. Liksom. Och man bara, Men alltså, varför, hur ska jag. Oh. Ja, det är svårt. Mm. <laughs> Men du då, har du, har du nånt... Något sånt som du som du vill prova eller inte har provat Jag vet inte, jag, jag är lite sugen på Alltså, oh, det var svårt Jag har spelat för lite fantasy, ärligt talat Alltså, jag, mm. jag skulle vilja ge mig in i det ordentliga high fantasy-träsket egentligen Spela all har jag aldrig gjort Uh, um, och inte då uh, Danagil, Guild krigs ja, typ Legolas alv skulle jag vilja spela någon gång. Uh. Jag, jag har liksom kroppsyddan för att så här, ja men lång smal med uh. ju lite så här, armar som spaghetti. Um, <laughs> väldigt armar ja, okay, väldigt ja. Alltså, ja. Mm. väldiga armar har Väl jag. Väldigt smala. Ja. <laughs> Nej men ja, jag vet inte jag, jag har aldrig spelat alv det är någonting om så här typ uh. fantasyraser har jag aldrig get för jag tänker uh. att det finns ja, men även om så här, alla försöker förnya. Det, finns, det är väldigt få klassiska fantasyraser kvar som inte ja. har så här aktivt förnyats tolv gånger. Um, men, ja, men att så här typ spela ork. Um, mm. Eller ja, men, i en fantasy setting, Spela det där eller det där. Ja, men, lite ja, samma men som. Man, för man har ett visst. Man har en viss ja, men, så här, kulturell bakgrund, eller om man ska säga. Ja. Ja, men, alltså, så här, man förväntar spela Alv på ja, men ett visst typ av sätt Och ja. jag skulle vilja utforska den klassiska Alvrollen Ja, tror jag, ja. Det, ja, jo, ja, absolut ja, jag, tror, jag tror det finns mycket som alltså, Som man inte Som man inte skulle våga Om man inte liksom lutar sig tillbaks lite Och tänker på det mm. Så, alltså som man inte för, för jag kom ju på det här med statusgrejen Alltså Ett halvår innan jag bestämde mig för att spela en statusroll Mm jag bara, vänta nu, jag har bara spelat bonde, jägare tjänare, that kind of stuff liksom aldrig någonting så liksom, bossen över något och ja, Och det kanske var för att jag var bekväm jag gillar i och för sig det lite också ja, Men, ja. ja det, jag vet inte, jag jag har, ingen, så här, jag, jag har inget jag föredrar mellan låg och hög status. Alltså, jag tycker att när man spelar hög status, speciellt om man bestämmer över folk så kommer det med ett så stort metansvar ja, eh, som kan bli bökigt. Liksom. Ja, man måste se till att alla har roligt. Ja, det är så väldigt mycket mer offande mm. än vad man tror också. Ja. Tycker jag. Alltså, mer än vad jag hade förväntat mig innan att mm. det var, att det var så. För att man behöver sköta grejer snyggt, liksom. mm. se till att. Och det blir mycket ansvar. Det blir ju om man inte är bekväm med det så blir det ju inte lika kul då kanske. Nej. Jag vet inte, jag tycker i regel... Det finns något roligt i att ha off-ansvar också. Jag tycker det. Ja. Jag tycker det här funktionärsbiten kan vara jävligt kul. Ja, men så här, spela NPC. Jag är jätte, Det är ett så här post -apoc live här i Norrbotten som heter utpost någonting nånting, -nånting. Mm, ja. Som är väldigt så här, mutant undergångens arvtagare inspirerat. Ja. Jag är jättesugen på att dra igång ett gäng som bor off-live-området i någon jävla husvagn. Om ja, man typ, ja, springer in med jämna mellanrum ja. som raiders och som skjuter <laughs> på folk. Om man ja, men, ställer till så, ja, men, så här, bara NPC-bad guy. Ja. Um, för att bara kunna springa in och vara. Det är nog det jag är lite mest sugen på just nu nästan. Ja det låter ju för sig väldigt kul Vi hade något liknande det, jag, jag och några vänner vi, vi, vi kände på, eller de hade kört in När jag var med precis i sluttampen Och provade att spela så här Vettar och grejer um, Och att vi skulle göra det Att vi skulle, skulle bestämma en person och sen skulle vi alla ha bara små, små, små knivar Och skulle vi alla bara storma Så att, så att den, den liksom personen fick vara hjälte då Och bara slakta vettar i mängder så här, bara, Slänga runt oss så vi skulle hoppa, äh, skrika och dö liksom, så här. Uh, Och det tror jag vore väldigt kul för, Kanske framförallt för den som får slakta lite rejält så där. Ja. Ja, men hur, hur coolt hade inte det varit liksom? Sen man är där första gången alltså, 13-14-åring och, och så kommer det massa Och så bara vinner man hidlöst ja, liksom. mot hur, alla odds ja, Hur kul vore inte det liksom? Och det vore ju typ ja. första gången det har hänt någon på ett ja, live faktiskt. Att vinna mot alla odds Eller mot alla odds att vinna mot någon med spjut ja. När man har ett svärd Åh liksom. <laughs> oh, oh, gud det, det, det är fint spjut Ja oh. Ja, det är grej. Jag hatar spjut. Jag, hat, jag, jag, jag vill jättekul. Jag har ju fel, sa jag nu. Nej, jag, hat, jag, jag hatar att inte ha ett spjut. Det är ah, okay, kanske ja. min, det jag vill säga här. Ja, men, ja, på krigshjärta. Mm. Ja men Jag hade en knölpåk och pistoler. Um, vilket gjorde att så fort det kom och jävlar med så här spetsiga öron, gasmask och glav så uh. var jag helt överkörd. <laughs> det det enda slätt. jag kunde göra var att springa åt andra hållet. Ja. Och, ja, men, så här. Ja. Men mm. alltså det känns väl lite som det att det, det, det, det är en slags på på något sätt det är här, med ju. med rustning och tvåans vapen igen bla bla, Men det blir väl väldigt snabbt också den som har längst vapen i en boffer fight vinner. Ja. Så eh. därför vinner pilbågar alltid. Ja men eh. ja, <laughs> Säger det Häsbrännen. Nej, jag måste ju slå på min egen trumma lite <laughs> det är sant, grann. antingen så. Uh, ja, <laughs> Det är väl så, mitt nästa krigshjärta live ska jag ha ett jätteolagligt armborst till det <laughs> Riktigt, riktigt Jätte, olagligt så alltså olagligt ett armborst kan Åh, <laughs> oh, fint Ja, oh. nej men tycker du att vi har fått någon slags oh, Alltså det här, eh, någon klarhet i, i, i vad, live, vad live är Ehm um, jag vet inte, jag tänker att vi hade det för kanske typ en 20 minuter sedan ja, Men sen man se det, tappas sen, spåret sen lite. en aning Ja, det kan vara så Nej, men, ja, men lite Det, det finns något typ av, en, någon typ av konsensus i vad det är Om ja. än att den konsensusen också är jävligt svårdefinierad um, Ja, och väldigt många olika live riktar sig till olika människor Framförallt mm. till olika saker Alltså du har de här klassiska high fantasy-grejerna mm. som känns väldigt klassiskt. Liksom, så här. Ja, men på ett sätt så är det Dungeons and Dragons ute i, ute i skogen. Liksom. Mm. Och sen så har man alla de här. Jag hörde om något tango live eller um, Lindéngen där det är liksom ondskan grejen fast live. Um, så det finns ju alla möjliga mm. olika sorters tagningar på det och man syftar till att olika grejer ändå. Ja. Eller om ja, man försöker uppleva En känsla på något sätt Eller komma åt ett ämne Och prova på det uh. Och på stora så här, high fancy lives Så är det liksom Kör vad du vill, hitta på själv mm. Kom på vad det är du vill göra Och det tilltalar vissa väldigt mycket Och på andra är det väldigt styrt, nu ska vi uppleva och, och diskutera eh, liksom såhär, men jag vet inte, sexism, eller mobbing eller eh, förlust eller något sånt där ja. eh, väldigt specifikt. Och det kanske syns så att det är människor som till viss del håller sig till sin sådanger. Kan man säga: syftesgener. Nu hittar jag på ord här. Men, ja. Nej, men, jag, jag är med på vad du menar eh, ändå. Alltså ja. Alltså, det jag tänker... Alltså, för det, det här avsnittet lite är... Eller, nej, ja. vänta. Först, genres. genres. Eh, ja, men att det är så himla... En, en genre är i regel inte postapok eller fantasy. Det är inte lika mycket genren som... Är ett emotionellt postapok och ett boffer-fantasy. Alltså, ja. det ja, de... Men det jag jag, här, jag ja. tänker att det är prefixen man sätter på... Sättningen, liksom. Typ, mm. att, ja... Ett fantasy kan vara krigshjärtas bofferlive Och det är strid Och krig Och ja. Ja, misär ja. <laughs> Men det kan också vara ja, men Det mysiga bylivet Där folk sitter och sjunger sånger lugn, Runt en alltså lägre eld Och det och inte orscher så långt ögat Kan se ja, Alltså Nej men, det är, nej men det är nog helt sant att alltså, mm. Det är just, där genren ligger ja, Tycker jag egentligen mer Inte så mycket settingen som målet mm. med, med livet ja, men, Vad det är meningen att man ska uppleva ja. lite Och det är väl det Live är också kanske Att få uppleva någonting annat ja. Det är kanske är min bästa definition på det Varför live var du? Ja, för att jag vill uppleva saker Någonting annat Ja Oh. Någonting annat låter så jävla deppigt bara. Det låter som, som punchlinen okay. i en kent låt liksom. Jag gjorde det för att uppleva någonting. Oh, okay, all... Nej, det. Är, oh. <laughs> wow. Ah, nej, men uh, absolut. Jag, jag, jag håller med. Mm. Och just den här grejen, alltså. Jag känner det ofta i alla fall som så här nu jag, det känns som att vara där huvudkaraktären på en film bara det att jag får göra allt det där, jag får mm. bestämma allting och det är så himla coolt och ja, men som jag sa så här, soldat jag, sånt tycker jag är jätteläskigt alltså på riktigt jag ja. blir så här orolig när lillebrorsan håller i en kniv om man bara kanske inte skulle ha retat honom så mycket <laughs> men men liksom jag snott han svamp, eller? <laughs> precis, jag, jag kastade iväg en svamp, nej men Um, och <skr öyle>? um, men att få prova på att vara soldat Och vara hårda, coola eh, liksom så här, Storma framåt Det är häftigt. Mm. Um, men ändå veta det att Det lugnt, jag dör inte på riktigt på lossas. Ja, men, yeah. Det är låtsas <skrattare> Det är som i skräckfilm när man säger att, Nej men ta det lugnt, det är inte på riktigt <skrattare> av, ja. Men, men ja, Fast i världen På riktigt, på ett helt annat sätt Oh. det jag tänkte säga, men så här typ innan jag hoppade tillbaka på sjungeren, det är, men jag tänker att det här avsnittet som du förhoppningsvis har lyssnat på nu, ja, just du, ja, just ja. du, <laughs> det är någon typ av dels introduktionsavsnitt till, ja men Våran podcast. Liksom. Ja, vi tänkte thing. göra ganska många avsnitt i planen. Det kommer att bli. Det ser så ut i alla fall på ja. det Drive-dokument vi har. Ja. <laughs> men också att lite så här: dels förklara vad live är och om vi lyckades med det, det är en stor fråga. Men också, jag vet inte, det vore fantastiskt roligt att om du som lyssnat på det här bara så här: typ, ja, men kanske inte liveat förut och bara mm. shit. Det där vill jag prova på. Um, för um, Vi har slängt ur oss ett par så nybörjar-lives-tips här. Nybörjar -tips här. Ja. Främsta tipset är, är du sugen på att börja live? Testa. Ja, du har ja, verkligen det. inget att förlora på det. Och det finns små live som är över ett par timmar en eftermiddag. Det finns gigantiska live och det finns allt däremellan. Och det är en fantastisk upplevelse och så jävla värt att prova. Det, det är superkul att och alltså, oroa dig inte för små grejerna. Det, det löser sig alltid där. Och det finns jätteduktiga arrangörer. Man frågar dem om allt mellan mm. himmel och jord. Och alla eh, kläder och grejer. Det där löser sig. Ja. Det, det, det, det, det största hindret, tror jag, för nybörjare att börja är att våga sätta bollen i rullningen. För när mm. det väl är där, då är det, då är det klappat och klart. Då ja. kommer det hända. Ja, men precis. Alltså... Och... Ja, alla live idag har ja, men Någon typ av community knytna till sig Om det är ett forum Absolut. eller om det är en, en Facebook-sida där folk Diskuterar aktivt Går du, Hittar du ett live du känner att du vill åka på Ja, men Gå in, hitta var, var ligger kontakten med arrangörer och andra spelare någonstans för det här livet Gå in i det mediet och bara säga Hej, jag har aldrig åkt på ett live förut mm. alltså, Jag vill göra det här ja. Och ingen kommer säga Fan lol, det här är inte ett nybörjarlive, och hem jävla noob utan folk kommer Nej. garanterat Eller jag kanske gör det Om jag har druckit en öl och är på trollhumör. Jag har hänt <laughs> förut ehm, Men alltså det folk kommer säga Det är, åh vad kul äh, ja Det är klart du ska med, vad vill du spela vi, Du kan spela en av de här grejerna Behöver du låna någonting ehm, du, Här har du en tältplats Aha, du behöver skjuts från stationen Ja men det löser vi ehm, Liveare är antagligen Den mest kärleksfyllda Gruppen människor, på utsidan i alla fall, innan man ja. börjar grota ner sig för mycket. De ja. börjar drama och hat. Um, Allt möjligt ja, det Men, men de vill ha, vi vill ha mer livare. Alla livare vill ha mer ja. Och vi, vill, vi, vi brinner för den här hobbyn så mycket att om du visar intresse och lust att åka, då drar vi med dig vare sig ja, då kan du inte riktigt ändra dig längre. Nej. Prova och livea. det är skitkul. Det var det jag ville sammanfatta. Ja. Nej, men det, det är helt rätt. Ja. Det tycker jag tycker absolut. Och med det så kanske vi avslutar det här avsnittet. Ja, börjar, det börjar känns temmigt. ganska långt nu. Ja, jo mm. men det där är nog en lagom Toppen jag jag. Men vi hörs igen nästa vecka då. Det gör vi absolut. Ja. Ta hand om dig. Ta hand om er. Ja. Hej. <laughs> då Har vi haft fel? Har vi rätt? Har du frågor eller vill du bara säga hej till oss kanske? Ja, gå in på livepodden.com och kommentera på avsnittet. Eller ja, kolla in oss på Facebook under Livepodden. Vi som har gjort det här programmet, heter Samuel Pontén Jakobsson och Anton Moje mortensson